As nove menos cuarto da mañá en Radio Nacional de España en Ourense e toda la semana na portada de Radioliberdade.com Moí diferente, señores, con. Moí diferente. A primeira vez que llei así foi en unha dirigencia. Algo moi parecido a isto. Todo cine en Ourense, con Manuel Precedo. La que tal? Bo día. Abrimos portada tal vez imbuidos polo clima bélico actual con historias tristes. O máis relevante e aconsellable é achegarse aos cineclubes neste fin de semana en a próxima. Golpes de azar Viaxes en tren Dixeron Pois pues comenzamos con Ciudad sin sueño de Guillermo Caloi Un rapaz romaní de 15 anos, Toni, vive no asentamento informal máis grande de Europa nos arredores de Madrid Orgulloso da danza de chatarra da súa familia, sigue ao seu avó a todas partes Pero a demolición agóchase sobre a súa parcela e o seu avó négase a marchar, custe o que custe Nas noites oscuras en electricidade, mentras as lendas da súa infancia cobran vida Tony debebe le ir. Enfrontarse a un futuro incerto ou aferrarse ao mundo que se está a Que má nada. Un western melancólico, fronterizo, ambientado en una cañada real, realista, vibrante y fresco, que navega entre afición y a narrativa, entre lo que se conta y lo que nos conta. Esto decía Luis Martínez en El Mundo sobre Ciudad Sin Sueño. ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Que vienes! pois xa podemos ver o Se Benres no Cineclube Carballiño ás 8 eh ás 10:30 no auditorio Manuel María. Tamén falando de cineclubes, pero xa o sábado no Cineclube Padre Feijó ás 4 da tarde nunha sesión magistral de Filmoteca exclusiva para socios na Casa da Cultura de Ourense, Sata Tango de Bela Tar. fracaso dunha granxa colectiva durante unos cantos días dun chuvioso outono os soños, intrigas e traizós que se dan na cooperativa observados desde a perspectiva de distintos personases nunha película chea de sarcasmo e honor, humor negro apocalíptico un relato fascinante presidido por un título elocuente non en man, Satatangó significa senealidade diabólica e irónica recibiu no mil, en 1960 o Globo de Ouro a mellor película estrangeira tamén o premio David Donatella a mellor actriz estrangeira e decía Antonio Gallardo en Cinemagabía.es que Xa Tatango é unha obra mestra un verdadeiro fito cinematográfico que non só sorprende pola súa inabarcable duración de feito dura sete horas, pero se comenzas catro da tarde, sino polo seu valor moral e pola súa fascinante dirección. Belatar érguese como un artista único determinado pola constante procura de aborrecemento sustencial e da falta de valores presentes na sociedade moderna. Unha triste fábula que merece pena ver. Lo da falta de valores existencial E aborrecemento existencial está claro De que ainda sigue latente Polo menos en algúnas partes do mundo Eso que temos destacable o máis interesante E xa no cine comercial da cidade Pois empezamos co testamento de Anne Lee De Mona Faswell Para los recién llegados Poco acostumbrados a que predique una mujer Cercaos máis. Inspirada en feitos reais, centra na líder religiosa Anne Lee, fundadora do movimento Saker, a finais da década de 1770, quen acabou desconstruindo unha das maiores sociedades utópicas da historia americana. Os seguidores de Lee consideraban a unha muller xesucristo e os seus devotos rezabanlle a través de cancios e bailes. Decía Rubén Romero en Cinemanía que todo en Anli é excesivo e histérico, o que converte a película nunha experiencia sensorial desconcertante. Tamén temos Torrente 6, do que, a por decisión da productora, non temos sinosis nin en trailer, e, polo tanto, pues, pois, bueno, eh chega esta parte en que Torrente chega a presidencia, non sabemos se si el ou outra persoa porque tampouco temos unha información do elenco que compoña esta última entrega de Torrente. Tamén na provincia temos Torrente en Cinza de Limia, en Novo Barco de Valdeorras Aida e Vuelta, en Leiro como Cabras, as liñas descontinuas de Ansoz Forzán, Greenland 2 e en Verín o Benres Irac e o sábado e domingo Ton e Jerry. Isa para a próxima semana, o próximo lun nunha única sesión ás oito media na Casa da Cultura a sabane a montaña de Paulo Carneiro. híbrido documento que captura a loita creativa dos habitantes de Covas de Barroso no norte de Portugal contra as Sprans da empresa británica Sabana Resource que quere construir unha mina de litio. Recibida mención especial en tempo de historia de Seminci no ano 2024 e dice Jonathan Holla que é unha historia excepcionante tenra de David contra Goliath. Recordemos o próximo lunes a soite media e no cine tamén, pero o mércoles ás 6 e ás nove na Casa da Cultura Father, Mother, Sister, de Jean Yarmus. What do We toast our tea to family relations. Tres historias sobre relacións distantes entre pais e fillos. Todas teñen lugar na actualidade, pero cada unha nun país diferente. O filme estudo do personaxe tranquilo, observacional e sem persuicio. unha comedia, pero entrececida con fios de melancolía. No Festival de Venecia recibió o León de Ouro e di Manu Llanes que é tan fermosa e melancólica que dan ganas de chorar de pura felicidade. Recordemos, o próximo Mércores na Casa Cultura 6 e as 9. E tamén o próximo Mércores, pero a 5 e 8 no Teatro Lauro Olmo, o Carreiro do Sal de Marían Elió Vamos No tengo nada mejor que fer Esto non es un camping, a Que vecino tan majo Despois de perder o seu fogar e os seus medios de subsistencia, unha parella de mediana idade emprende impulsivamente unha camiñada de 113 km, bueno, 630 millas na sinose orixinal. Pola costa sureste de Inglaterra, unha camiñada complicada en gran medida pola recente diagnóstico do marido dunha enfermidade terminal. Con ela, con o sendeiro da sal, marchamos. Si sí, é solo conoce las ciudades la, de que la niñez que era muy diferente todo muy diferente